Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vorbind despre dragostea creștină, s-a spus că ea trebuie să se manifeste îndeosebi prin fapte bune. Săvârșirea faptelor bune înseamnă însă împlinirea voii lui Dumnezeu. Astfel, pentru a săvârși fapte bune, omul trebuie să cunoască voia lui Dumnezeu, iar voia lui Dumnezeu o poate cunoaște din legi. Legile, după izvorul lor, sunt de două feluri, legi dumnezeiești și legi omenești. Legile dumnezeiești cuprind legea veșnică, legea morală și legea morală pozitivă, dată omului prin descoperirea dumnezeiască a Vechiului Testament și a Noului Testament. La rândul lor, legile omenești cuprind legile bisericești și legile civile, Acum le vom explica pe rând pe fiecare. Legea veșnică mai întâi. Dumnezeu a creat lumea după un plan pe care El, ca ființă veșnică, l-a întocmit din veci și îl împlinește în timp prin pronia sa, într-o ordine stabilită de El, de asemenea din veci, ordinea universală. Potrivit acestui plan, făpturile se îndeaptă în chip natural către creatorul lor. Planul sau ordinea aceasta izvorâtă din veci, din nemărginita înțelepciune și voie dumnezească, după care se conduc toate creaturile spre împlinirea scopului dat lor, se numește legea veșnică sau etern. Despre ea se spune în Sfânta Scriptură. Eu am fost din viață întemeiată de la început înainte de a se fi făcut pământul, în pilde 8.23. Legea veșnică este absolut necesară, fiindcă Dumnezeu, care este ființă desăvârșită, nu poate să creeze făpturile și să le dea și un scop fără să le rânduiască pe toate spre împlinirea acestui scop. Apoi, legea veșnică este neschimbătoare și universală, pentru că neschimbător este Dumnezeu în hotărârile voii sale și pentru că ea cuprinde toate făpturile, adică întreg universul. După credința noastră, pe temeiul acestor însușiri, legea veșnică este izvorul tuturor legilor din univers al celor fizice, pentru lumea materială și fapturile necuvântătoare, și al celor morale, pentru făpturile înzestate cu judecată și voie liberă. Legile date pentru om se numesc legi morale, fiindcă se împlinesc cu voia personală a omului, adică cu cunoștință și libertate, pe când legile fizice se împlinesc de la sine. Deci, voia lui Dumnezeu, cuprinsă în legea veșnică, se face cunoscută prin legile fizice și prin legea morală. Legea morală este și ea de două feluri: legea morală firească și suprafirească. După credința creștină, legea morală firească este legea întipărită de Dumnezeu în inima omului, odată cu crearea Lui. Și care poate fi descoperită prin lumina firească a minții omenești În temeiul acestei legi, omul din fire poate deosebi binele de rău, virtutea de păcat, dreptatea de nedreptate, ceea ce trebuie făcut de ceea ce nu trebuie făcut Poruncile ei se pot cuprinde în a face binele și a evita răul despre această lege se vorbește limpede în izvoarele descoperirii dumnezești, Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Sfântul Apostol Pavel ne spune că și oamenii care nu au legea scrisă de la Dumnezeu au totuși legea morală înscrisă în inimile lor, de care ei ascultă dacă vor, iar dacă nu voiesc, nu ascultă. După credința noastră, legea morală firească este sădită deci în însăși firea omului și lucrează în fiecare om, oricine și oricum ar fi el, învățat sau neînvățat. La cunoștința ei, omul ajunge în dată ce începe a gândi. Legea morală firească se poate întuneca prin păcate, dar ea nu se poate șterge niciodată cu totul din inima omului. Așa să ne ajute Dumnezeu!